Epoena lehenik, Carlos Surutuzarekin dugu itzordua, nazioarteko gerla gataz, gatazketan ibiltzen da usu. Donostiak azetariak segitzen du bereziki Kurdistan egialdea, Siria, Irak, Iran eta Turkiaren artian parte katu aden egialdea. Azken hilabeteetan sortu den estatu islamikoaz ere, gale gindio, Josiruiz Aizburuk. Carlos Surutuzarekin, eguno? Baita zorri ere. Egun ikusi ditugu telebiztana atzo ere bai, estatu islamikoko ege, militante batzuk egindako ekintza bortitzak, eriotzak, e, bidotan ikusi ditugunak, e, zerre irantzuten diote eurako ekintzek? Bueno, beti komendatzen duguna, ez? Iztua bilakatu da zuntxipen, zuntxipen tresna jende honentzat, ez? E, hangabiltzanok ikusi du jendea kospa egiten. ISIS isIS e, datorrelakoan, ez? Orduan, hainbat tokitan iritsi momentu batea, non jendiak ez dut borrokaturareitenen jendiak besterik gabeek gauzak hartuta eta ospaiten dukorrika. Nondik sartu dira ekintzaioiek Sirriara? E, Turkiatik oso modu erekian gaina. Turkiatik e, turiara egganin eta eta gero muga pasa, Turkiak erabateko babesa eta laguntza eman die, asiñan salatzen haudana hainbakazetarik eh bazirudin gobernuek eta agintari beste batera begiratzen dutela eta iritsia momentuan non galdetzen dio gure buruari ezotean berandu egi ez holako holako bueno mustroa sortu delarik Erlikioa da horren horrengi belean erlijioa poterea erlijioa tresna bat ez erlijioa tresna bat eh boterea lortzeko boterea mantentzeko eta etxaia ahultzeko an e, jakina e, Gerlariek e, oso gerlarik oso sinistu nadia eta bueno, badakateeta malez e, muturreko islamaren bizio hau meino azpian badaude beste, beste interes eta eta helburu batzok. Estatu batuek ze, ze paper jokatzu dute xa joko ontan. Bueno, Zaila da jakitea zaila da esaten zein da Estatu batuen e, agenda edo helburua ekialdi hurbilerako hainbatetan e, asaden kontrain behar da, e, bat zirudien e, unaietan Siria unbartuko zutela, eta egun unbatetekan bestea etxan gertatu, gero, marra gorri bat e, bilakatu da, asatu kietzina da, orduan, edo, bi aukera daude, edo improvisazioa batetik, edo edo bestetik nolabaiteko anabaz kontrolatua sortzea, ez zure etxaiak asuntan iran, e, eta Siria tartean dagolarik daudela ora, eh Iran eta Siria ultzea kasutan. Ikusi dugu ere azken irabetzeetan Kobanitzeneko hiri bat, Siri iparraldan dagoena eta pizka bat eh bihurtu dena alako irudi ikeragarri bat, ez? E, estatu islamikoren kontroko borroka kurdu egin dutena. Bai, bai, Kobani, baina Kobani da eh simbolo bat, simbolo bat eta eta tamale ez asko Kobaniz, mino gutxi siriako kurduekin, ez? Asko, bueno, irudi asko ikusi ditu errefuxiatu asko eh jakina einbarreko lana izan ura, baina einbarreko lana ere kurduei galdetzea zer nahi duten. Ze programa ze helburu nahi dute, ze, zein da beraien helburua e, beraien etxean, ez? Lentasunada Isis andik e, botatzea ze Isis e, anda hon bitartean nekez... Ja, Estatutu Islamikoa Estatutu Islamikoa hori da Estatutu Islamikoa beraien mugetan edo beiek lurraldetan dauden bitartean dagoen bitartean ba nekez ekingo diote e, gizarte zibila eraikitzeari ez mm. baino kursu siriako kurduek eta kurdueko aroarso diskurso politiko elaboratua daukate eta susmoa dalkate ez giala hondikan entzutena sei Beraz, 2008an ikusi genduen e, asaden kontrako gerla bat sortu zela e, Sirian, hor kurduak eta beste sebe minoria batu ziren asaden kontra, zei garapen izan du gerla horrek? Bueno, gerra ustel du da, eh? Zasera baten txuribi altzean ikuste genduen, asaden alde eta kontrakoak, gero, jabetu ginen, hirugarren fronte bat hirugarren alde bat, kurduena hain zuzen ere, siriarrek edo siriar matxinoek pensatzezuten Libian gertatutakoa e, jasoko zutela ere. Hau da, natuoren babesa, natoren laguntza eta mendebaldeko zuzeneko parte hartzea ez. Ez daola izan, eta demoraren poderioz usteltzen jundagatazkea ez. Hor duan, gaur dakao berrialde bat, non hamaika e, e, talde dauden eta eta tarte, tartean estatu islamikoa. E, Carlos Zurduza, zu, batez ere e, kurdistan egorea zautzen duzu, Beraz, ikusi du Siria iparraldean antolatzen ari direla, hiru komunitateetan Iraken ere bat direla, beraz, Turkien ere. Bendik eta urte batzutan nola ikus duzu, e, geroa, e, torkizuna, kurdistako herritaren zat? Aldaketen garaia, delako naho, adibidez, urrutik otxea eta bi okurte asko eman dikugu, kurdistan ea bidaia atzen, eta usteet urtsik e, askotan etxipen sensazio beraz daukala, honek eh? berdin jarraitzen du. Eta azkeneko bi urteotan... Bueno, ikustena eia berebiziko sekulako aldaketak. Sasoi baten nekez sinistuko genitunak ez? Epe motzerako, hauskalo ikusteke edo, minio nizi urnao kurdoen garaia, eh, azkenik iritsi dela. Iritxi dela, zer mundua jabetu alako kurdoa korda o dela, eh, ekialdurbil barru horretan eh, programa demokratiko bakarra daukatelako, akonfesionala, e, giza eskubideen aldekoa eta munduak bengoz kurdoak deskubritu iku eta horrek e, zalantzarik gabe mesede ingo dia. Ezken galdera bat, Parixen izan ziren atentatuak, Charlie Hebdooren kontra eta sekulako arrabotza sortu dute eta hori bizko bat lotu da baita ere islamista radikalekin hori, dena lotua dago zure ustez gertatzen ari dena Ekel Urbilian eta eus, Europako atentatuak horiekin? Hormat, nik, nik jakin nuke ondoloke jakitea jihadista bakoitzaren perfila, ez? Eta atzean daukana, ez? Eta bizi izan du duena. Bizi izan du duena edo Pakistan, Pakistango galdutako baitara baten non ia astero dronekin bombardzatze edo Parisko auzo txiro baten edo, edo edo Londreseko auzo aberats baten. Esanagait, hizi zen fenomenoa nahiko berria dugu. Eta uste, e, profil, normal e, nolabatiko, estandarra dagoen arren, ba, hainbatetan sorpresa handiak hartza ito zu. Mil esker. Eskerrek asko zu behin. Eta mil esker zuri, Joxel Luiz Aizporu, eta entzundugun karro zurutu zake ipatudu urtsi urrutiko etxea, kasetaria, behiaren dena bedeziki. Egun ontzuri? Egun ontzuri. Ego, itarazten dugu, asia itzin, kurduak zatituak lau egialdean artean, Turki, Siria, Irak eta Iran, Kobani siriako ere muan aurkitzen da, eta uh, buru iletik onat, nashki, estatu islamikoaren erasuen peantzen, eta lehenik urtzi urtik koetxeak. Zergatik, uh, Kobaneko gataztak, gatazkak olako importantzia hartu du bi aldek dientzat? Bai, bueno, bade, Kobanezen olabaitere estatu islamikoak e, simbolo duen hori guztia ez, horren aurkako zerbait ez, kurduen eskuzagoen, e, E, inguruk herri guztien ordezkaritza bat daukan gobernu so, aski iraltzaile bat, so, ez zenet nia baten akurduen soilik ez beste herriasko ere baziren tartean, arrikio asko, kristauak ere ordezkaritza eta gobernuen baziren, eta bueno ba, hori guztia alde batetik ez, eta bestetik bueno ba, nola ere e, estatu islamikoak azken aldian lortzutako gururren muzabalartan orako e, utxune bat edozen, faltazutena gainera e, turkiako muga horretan, eta beraz, bueno ba Asta baina basiru bien kontua izango zela hori hori lortzea eko ban lortzea, baino gainera hori gertatu inguruko herri herritatik eta e, herritariek iese induten ez Turkia edo iparkor distanerantz e, Turkiako alderan mugatzen mugatzen eta eta bereler horiko zela baina bueno, nolo ait ere eskatu zuten kurduek bidri de, de, hori defenditu nahi zutela baina baino berhartu dituztela babesesa ba beharzutela beste herrialde batzutatik ere bereiz eskatzen armaari hori egin bakarak ez zela lortuko eta eta hala izan azkenean ez ja e, ez esta islamiko hiriaren kobaneko hirienren barruan zela hasi e, ziren ariaireerasoak ez Eta, ba, azken hilabete hauetan, ez? Uda, azken osoa eta eta norrukozatien dira borrokaak eta erabenean irregasun babes horrekin ba, ma, azken entenkan dute, ez? E, Estadu islamikoa Eta, da, eta eta atzer ba, ere bidali ora azken alstea baibattarrik ekoi irrittik kanpo ere habatrik eskuratzen dabilela eta eta jola et, bizkar osatekorik ohizgol izaten garrantzia justuki e, ilabite hauetan kurdu na nola antolatu da bon, ba, kurduek ale batetik bazuten e, duela bi urtetik eh herri errri erria resistentzia deitu izan dioten e, talde armatu bat bazokatzen, ez? Eh antolatua e, eraberen inguruko beste herria asko e, ezaun kurduak ez diren, beste herria siriara, kosta badiena, eta beste askok ere bate egin dute, ez? Arresistentzia horrekin. Loidak, bueno, Siriako estatuaren desartu el enean eh dela eta, ba, bueno, bakurden beraiek eta jabetu e, dira beraiek lurraldeaz, ez? E, esan ezagun eh, asoaren arregimenak eh, eta bera egin, bera egin duela dik, ba, kurduak nagusitu dira bera egin eskualdean. Eta, eta hori hori bat zeuen eh, asfaltik, eh, peide izaneko alderdi bat, eh, eta horren gurean doaziz milizia batzuk, E, miliziorietan ere gainera, bueno, behar bada, aski garantzitsua edo agartu den kontu bat izan da ez, e, emakumek ere zanolako garantia izan duten, ez da, no ez propaganda edo simbolikoa soilek izan, baitzik eta fronten da lehen leheran ahondi da, e, hori aspalitzi dator, e, pekek geizeko garrilaz, batez ez da Turkiako kurdu izan, den, ari, ari izan denak, aspalitik izan ditu, emakume garrilariak borrokan, eta eta punyamentsa de argi zuten ideologia horrekin ez eta eta, eta kialde urbeando niko munduosoan oso iraltzaile den ideia horrekin ez eh dolaite askapen prozesua gauzatuko baldin bada itzela bakarrik hor no, akurdueke beraien askapen nazionala edo, edo edo esan dezagun okupatsaile edo kanpokoarriale edo regimena kamponata baizik eta barruan ziren e, barnetik ere prozesurik gertatu gartela ez, eta, bueno, ba, e, esan ezem un tradizio feudal hori, eta feudalismoaren garrantzi hori, hori e, hastin du eta zegoela, eta aldo horretzi, ba, ba oso, oso naharun nahi zen da ez, emakumeak izan duten garantzia. E, Emazteak haipatzen baitzituzu ez da hainoikoa, horako emazteko puro handia tropetan izaitea, nola esplika daiteke hori? Ez, ba, esan bezala hori horren oinarrian dagoena, Abdul Lautzalan, e, kurduen, Turkiako kurduen, Ipar kurdistan gokurduen e, buruzak historikoak ez, mila pedazion dela hori lauan e, PKK, kurdistan go e, langile lalardia sortzen duelarik, eta bueno, garrila moduen antolatzen delarik hasieratik e, <coughs> badu ideia hori ez, e, maztek izan dela garrantzi Benezia, eta eta kordizten askatzeko prozesuan bereziki e, garrantzia izan marotela emakumek ere boteria lortzea. E, Hor dut noski hori esan dumezala berez askirolteile izan diltzetak edo non, eta ekialdo urbilen arek egiago eta gainera ikusten ari garen e, atzera pauso eta atzera prozesu horretan, eta jihadismoak eta eta islamanen soikuskera itxi eta estu eta zorrazuaten e, aitzinen ba, ba justuki kontrakoa ordezkatzen duez, e, emakumea, arria eskatzeko eh, lehen bizi emakumea eskatu behar la, bizalenean erdiak izan da, ez dela posiblea olako askapemat eh, bizalenean erdiak birenak ez badira askatzen eta beraiak ere boterea lortzen eta horregatik eh, ez gerra makarik, eh, behar ba, nabarmen nora izan direa irudioriek eh, gerra ginduten eta, eta fronten izan dinak, baina gero, eh, bestela ere boterean diren ere ere eh, oso, oso argi izan dute eh, leku hori izan batzutela, eh, zerrik guztietan ez harri dira olako presidenzi E, Buruzagitzen ari du derrigor e, izen battela e, gizonneeta emate batek e, bana eta eta beste bestelaako ba, e, kargo guztie,ten eta eta botera banatzenako duen horla e, izenmartzuela. Ko ban libre da kurduak bohokan ziren muturiko islamikoan muturiko islamisten kontra oino ere bai baina um, ejan duzu lehenagokoa dela ere bohoka hori talde horiek lehenagotik or dira. ze proiektu dute or, kurdu horiek Bu, bon, siriakokurduena artean, e, hori behar badak, Carlosak ere ondia zalde gozuen, e, iru, iru kantoi bat ziren, ez, e, nola ditene, iru ere mutan bat ziren, mediterrenotik azi, kostatik urbilen diren, afri ningunetik eta, eta eta ia basamorturaino mortu naino, eta ere morietan, nago zitzez, eta albaldimatzen, ba, Torkiak ongoa delerron luze horretan, e, beraien autonomia, eratzea ez autonomia, esaten daik, ez da behar bada e, gutxienez, e, goz jarrian, bentsatzen den, e, ez zeketipar euskaldean, e, ideia hori estatu ematen dizkizun, e, zera batzuk, ez, e, botere batzuk, ez tira horretaz, zari, e, Abdurro Jalanek, aspaletik, e, ba, badaramazan ideia batzuk, eta teoria batzuk gutxienez, e, bueno, asko irakori ostean, bai, ba, ekialdo urbileko historia, bai mundu zabalean estatu naziduen garrantzia, e, ingurua izan dire, beste prozesu batzuk ere, e, e, zera, en Mexikon eta, eta atxia pasetan zapatizten ideiak, eta nolait botera beti gora antolatzeko idei hori zen, ez, e, kantona mendutaren egiten zuten, eta beraz, e, norberak bere esku hartzea botera, eta eta idei horren baitan e, teoria asko bat zituen, baina, bueno, siriako gerrak e, aukera mandie, han justu ere, hori praktikan zartzeko. Eta ezarri dute, ba, ba, arriminagieusi eta erori eta eta boter hartu duten lekuetan eta izan horiez eh herri guztien artean bertan bizi ziren biztanle guztienaren botere bat antolatzea ezgurduna soilik eta ere beroki esan bezala ba emaztak ba, ere e, garrantzi berezi izen dutela e, eta bukatzeko berriz egoerara egurara itzultzeko uh, bada kontra eraso baten uh, irriskoa hala ere uh, jihadisten ganik Bai, pensatzen dut, hori ez dela erabatesa gartu ez, ere digere, erimodina peraien eskuda, ria eskobaditu uste, eta gero ikusi dugu, anjusture... Eh... Eezko banen baizik eta bere eskuden e, justu beste beste puntaan e, irakeko aldean eta Irakeko kurdzen aurka egin dutela halako eraso bat e, azken eggundan e? dulaidera erakusten alde bat bestea zain erraz mugi daitezkean eta eta eta hor saiatu dira egiten ez e, pentsatzen dut e, behar bada e, iazko asko lorren batzuk izan zituzten mainestiz ba, lagia go ezusten harpatuko ekurduak eh, ezalde baten ez beste ez da aldeordatik bueno eh alegia armaketa eta berazko zerteldiaz ordituta bitartean eh ongi definituko direla ez eta hori da acaso aldea amozura edo beste hiri aldean ez non arabiar eh, So, zon, bak, ba, eta eta behar behar etik igorritakoak defensan eta eta bedala ies egin zututen kasuan egan kurduak iez duten ora ies egin e, etxia defendazten heribera eta behar bautsiko ba, dioten esperantz dugu Urti hurrik urrutiko etxia eskar, uh, gurekin izanik eta egipen horiek eh, emanik e, Eskar egizko zuen bat